Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Nu kan man ju undra hur många vet vem August Bondeson var. Inte så många skulle väl vi tro. I Halland däremot, hans födelselandskap, där har han fortfarande en trogen läsekrets. Där firar man hans födelsedag varje år- och hans böcker om Hallenst folkliv kommer ut i nya upplagor. Han ger träffsäkra och humoristiska porträtt av den tidens människor som alltså, verkligen har fått klassikerstatus. Och det gäller i synnerhet hans satiriska skildringar av en självgod folkskollärare. Den här han har ett namn som stavas fullständigt orimligt så att... Jag var tvungen att fråga Bengt här hur ska man egentligen uttala det här för att vara säker och då säger Bengt att han heter helt enkelt skolläraren John Kronskog men det stavas mycket, mycket mer kvalificerat än vad det låter. Men nu ska vi inte prata om författaren Bondesson idag utan vi tänkte prata om sagoupptecknaren och visupptecknaren Bondesson. Därför det tycker vi att hans insatser på det området borde faktiskt vara mycket mer kända än vad de egentligen är. Så vi tänkte göra ett slag för det. Ja, och August Bonesson var son till en byskomakare i Vässige i Halland. Och redan i tonåren så blev han en duktig fiolspelman. Men han var ju en studiebegåvning så att han skulle då till Uppsala för att läsa till läkare. Och det här var på 1870-talet. Ett årtionde då intresset för att tillvara ta svenska dialekter, det vill säga det som kallades för landsmål. Det intresset hade blossat upp och var väldigt starkt under hela 1870-talet. På universiteten så bildades landsmålsföreningar och man träffades och skrev ner både sagor och annan folklor på den dialekt som studenterna själva då behärskade från sin hembygd. Och där i universitetsmiljön så uppstod en ny typ av underhållning. Man talade om landsmålare och det var helt enkelt uh, unga män som berättade historier på dialekt och ofta uppträdde de i sin sockendräkt och de kunde också sjunga visor på dialekt. Och en av landsmålarna det var just August Bondesson och han gjorde succé. Han hade naturligtvis med sig sin fiol också- och kunde liksom spela låtar och sjunga visor och berätta. En som upptäckte August Bondesson- det var ju Arthur Hasselius på Skansen. Och han bad Bondesson komma dit och ha en föreställning- och den blev ju mycket, mycket uppskattad. Men eh, Bondesson, han övergav sen det här- med att vara en stradartist- och det blev andra som tog över och skapade en typ av underhållare som kallades för bondkomiker. Och det var helt enkelt landsmålarna, deras efterträdare, det var de här bondkomikerna. Men deras tid det var början av 1900-talet och då hade August Bonesson redan etablerat sig som läkare och författare i Göteborg. Och under 1880-talet så publicerade Bondesson inte mindre än tre samlingar med folksagor som gör honom, enligt min mening, till Sveriges främsta sagoutgivare någonsin. Och de här tre samlingarna, de är sinsemellan väldigt olika. Den första, den heter Halländska sagor och den kom ut 1880. Och många av de sagor som Bondesson återger där, de hade han hört av sin pappa, byskomakaren i Vässiget. Men eh, utformningen den är tydligt inspirerad av den man som var portalfigur- för den här landsmålsrörelsen, när, närkingen Nils Gabriel Djurklo. Djurklo hade tecknat upp eh, sagor i Närke, men han återberättar dem- i en väldigt ordrik och humoristisk stil, full med talesätt och utvikningar- så att eh, själva stilen den har avlägsnat sig ganska långt från den mycket enklare och rakare berättarton som man hittar bland den tidens bombefolkning. Eh, den 26-årige Bondesson han skickade boken Halländska sagor till den som var den stora auktoriteten den gången på att åtge folksagor, nämligen kristen Asbjörnsen i Norge, som kallades Eventyrkongen. Han och Moos eh, norske folkeventyr hade ju blivit en världssuccé, översattes till flera andra språk. Och Asbjörnsen han läste då Hallenska sagor och lämnade en försiktig kritik. Han sa det att eh, det är en utmärkt bok, men ibland så är sagorna, jag citerar, Väl brede och icke givne det korte fyndige drag som Bedre vill ha passet till innehållet. Och eh, Bondesson han tog eh, den här kritiken ad notam så att eh, i nästa samling som heter Svenska folksagor från skilda landskap där kan man tydligt se att han har eh, närmat sig Aspjörnskänns och Moos norske folkeventyr. Sagohandlingen den flyger, flyter på raskt och ledigt och... Utan några omständliga utvikelser och det här dialektala, det är bara antytt. Nu mm. ska vi höra ett exempel på hur bondesons berättarstil i Svenska och låter. Så här åter, återger han en välkänd skämtsaga. Det är en upptäckning från Halland och den heter Mot Det var en gång en kärring som satte sig mot allting här i världen. Och därför så kallades hon också för motvärldskäringen. Så en dag skulle hon och gubben hennes gå över en nyslagen äng. Den ängen ser ut som den vore rakad, sa gubben. Klippt, sa käringen. Nej, rakad är det, sa gubben. För han tyckte att han kunde få ha rätt en enda gång. Klippt, klippt, skräck kärringen. I detsamma så kommer de hon fram till en ström och skulle gå över spången. Vill du ta er på att den ser ut som den vore rakad eller så släpper jag dig i strömmen? Klippt, klippt, klippt, skräck kärringen. Då tog gubben och höll kärringen i vattnet jämst med huvudet. Rakade er, sa gubben. Klippt, klippt, klippt, klippt, skräck kärringen. Då stoppar gubben ner huvudet med. Nu så är det rakat ändå, tyckte gubben. Men kärringen och satte upp bägge händerna och klippte med fingrarna. Då blev då gubben ändå galen och så släppte han kärringen i strömmen. Men så efteråt tyckte gubben allt att han borde se sin käring en hyglig begravning om inte för hennes, så för sin egen skull. Och så tog han kara med sig och skulle dragga efter henne. De draggade nedanför strömmen och de höll på både en dag och två men hittade de inte någon käring. Då säger gubben till slut. ja ja sa han, mot världen var mor i all sin tid. Kanske det är så gott vi tar och letar ovanför strömmen. Ja, men det gjorde de så. Och det första de kastade ut så hade de kärringen på draggen. Ja, alltså det är inte säkert att alla tycker att den här sagan är så rolig. Det är nog eh, männen framförallt som har uppskattat den när de har haft eh, kvinnor som har stått på sig och velat få sista ordet. Eh, man skulle kunna faktiskt jämföra den här sagan med en som heter När gubben och gumman gjorde arbetsbyte. För där är det ett kvinnligt perspektiv, där är det liksom... Kvinnan som faktiskt klarar av situationen betydligt bättre än sin make. Men den här skämtssagan är ju faktiskt ganska intressant genom att eh, kärringen mot strömmen, det var ju den eh, signatur som Barbro Alving, Bang, använde sig av. Så att den går tillbaka på den här gamla skämtssagan. Den tredje och sista samlingen av folksagor som August Bondesson gav ut. Den heter Historiegubbar på Dal och den kom ut 1886. Och eh, Dal, det är ju då landskapet Dalsland. Här har Bondesson eh, besökt fyra sagoberättare och återger deras repertoar. Men inte nog med det, han berättar också om de här sagor. Gubbarna, der, historiegubbarna, deras eh, miljö och när han återger torparen Anders Backmans sagor så berättar han till exempel hur folk som sitter och lyssnar kommer med sina små kommentarer och Anders Backman han var en väldigt lång man och eh, när han satt då vid spisen och, och berättade så måste han då, då sträcka på ryggen och då försvann huvudet in under spiskupan och, och det är en väldigt levande bild av en berättarmiljö. En annan av de här gubbarna hette Jakob Glader och eh, han hade bestämt sig för att emigrera och sålt sitt torp men blev lurad av agenten och fick återvända och hade alltså väldigt besvärligt rent ekonomiskt. Och den här Jakob Glader han var inte stor till växten men väldigt stark och hans repertoar bestod väldigt mycket av sängner om starka karar. Den här historiegubbar på dalen är långt före sin tid. Den berättar alltså om sagoberättarnas miljö, om, om hur det gick till när de berättade och framförallt den är helt trogen till hur de rent språkligt framförde sina sagor. Så hade historiegubbar på dal kommit ut på ett världsspråk som engelska då hade det varit en internationell klassiker i, Någonting som kunde jämföras med Bröderna Grimns sagor. Nu får det räcka med att den har fått klassikerstatus här i Sverige. Mm, men för mig är August Bondesson framförallt vissamlaren. Han har nämligen också åstadkommit en i de visans område klassiker, nämligen visböckerna, August Bundesons visbok som den heter. Och det är framförallt, det är verkligen ett måste för alla som är det minsta råda av folkliga visor. Det lustiga var att han började med visamlande därför att han blev lite stött och irriterad. Alltså, du berättade ju här, Bengt, hur han var stolt över sin bakgrund och lyfter det hallenska. Bland annat så vet vi att han uppträdde i mammans hemvävda tyger och i –pappans stövlar, pappan var ju skomakare– och vid ett när han var i Stockholm då träffade han på Rickard Bergström som hade då svarat för återutgivningen av J. Rafselius svenska folkvisor och Bergström. Han var då irriterad och tyckte det var svårt att få tag på melodierna och sådär. Det var ju bara texter i skillningtryck. Och av en annan person så fick Bondesson höra då att det inte längre fanns några folkvisor i Sverige. De hade då slängts, ställ, trängts undan av simpla slagdänger och sådär. Och det här retade honom ganska mycket för han kom ju ihåg alla bra visor han hade Hemma i Halland så han bestämde sig för att han skulle bevisa att det här var fel. Det fanns visst väldigt mycket intressanta visor och han skulle göra en visbok och han satte igång med ett medvetet visupptecknande och det här det var 1895 och han höll på i sju år med det här arbetet. Han hade ju Haselius som sin förebild, eh, han hade ju engagerats av Haselius också på Skansen och nu kommer man ihåg att Haselius hade pratat mycket om vad kvinnorna betydde på olika sätt. Haselius han använde bland annat kvinnorna för att samla pengar till Nordiska museet och till Skansen men det det Bondesson gjorde var under sin jakt på visor att han började med att eh, fråga om det fanns några visor i huset och då kunde han ju komma in antingen som vän eller som läkare och då sa de ju ofta när då har vi inget och då gick han ut i köket och där träffade han ju och fick då höra visor av dem eh, och det han gjorde var ju det att han stötte på väldigt många varianter av de populäraste visorna men han noterade alltid ändå vad det var han hade fått hört och om han hade upptecknat dem tidigare. Eftersom han tyckte också att de korta fragmenten var viktiga. Det var inte bara det här långa och så sova. Men det... Han var en modern visupptecknare just på det här sättet att han arbetade på ett sätt som de andra inte hade gjort i och med att han skrev upp, skrev upp det hela repertoarvis. Han var väldigt intresserad av helheten och när han inte fick tillräckligt mycket i köksregionerna när han frågade ljungfrunerna där om vad de hade då bestämde han sig för att han skulle fråga sina patienter så när patienterna kom då hörde han sig för om de kände till några duktiga sångare och fick knappt den vägen. Och då gjorde han en annan lustig sak, nämligen det att han bad att de skulle få bo hemma hos honom under tiden som han upptecknade deras visor. Och en liten lustig detalj är att han hade väldigt stor hjälp av sin trokännarinna, Anna Karlsson. För hon höll de här sångarna och sångerskorna på gott humör med mat och kantin, som han skrev i förordet. Ehm, i, I väsböckerna då som eh, kom ut eh, 1903 så... Är han alltså annorlunda på så sätt att han var intresserad av repertoaren som de hade på samma sätt som du berättade om sagoberättarnas repertoarer. Han såg på sångerna på samma sätt. Och han letade inte bara efter det gamla, han letade alltså inte bara efter forsångarna utan han letade efter allt som de sjöng. Kärleksvis och krigsvis och bevär beväringsvis och och allting. Och han var helt enkelt en väldigt modern vissamlade och han publicerade också sen visorna, repertoarvis utifrån traditionsbärarna. Ja, och då ska vi komma ihåg att de tidigare samlingarna av folkviser där fanns sångarna i inte med. Nej, de nämndes inte ens med nämndes namn. Inte. Nej. Men sen ska vi också säga det att det fanns också material som han inte publicerade. Han tyckte inte alltid det var lämpligt. Det kunde vara obscent och annorlunda. Mm. Va? Och han sa- eh, han har berättat om det mesta i förordet till boken- men en sån sak som man inte sa och som man berättar för en god vän var nämligen att de sju åren som han dag och natt sysslat med insamlingen av folkets visor det knäckte självaste bondsgrotten. <här> ska vi ge några litteraturtips då blir det att den som är mest intresserad av August Bondesson som halländsk författare läs skollärare Kronskogs memoarer. Och den som vill läsa en riktigt bra samling med folksagor, eh, skaffa historiegubbar på Dal, den finns säkert på bibliotek. Och den slutligen som kanske vill utöka sin repertoar av skillingtrycksvisor och andra visor från tiden kring 1900, sök upp August Bondessons visbok. Mm, och det finns faktiskt en hel del publicerat på nätet ur visboken. Första radsregister finns och i vissa fall finns även vistexterna. Och det var allt som rymdes i dagens Folkminnespodd. Vi tar emot förslag på ämnen till vår adress lyssna.folkminnespodden.se och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet.